Pogledalci, assalamu alaikum, u još jednom izdanju emisije Stazama parlamentosti. Upitajte li bilo koga danas, čim je ispunjen svijet, savremeni svijet 21. stoljeća, predpostavljam da će odlugovor biti kratak i jasan, a to je nepravdno. Činjenica, bolna činjenica, svijet je taj ste ispunjen nepravdno. Budući da u serijalu Stazama plemenitosti nastojimo dati odgovore na aktualnu problematiku u društvu s aspekta, islama i principa, kurana i sunneta, danas govorimo i pokušavamo dati odgovore o ovo pitanje. Govorimo o suprotnom, to jest govorimo o pravednosti. Kao i obično, sa nama je predavač profesora Abdosamed Nasu Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobro na Na, Evo kao što inače znači u nekom ugodnom dijelu da se kratko samo osvrnemo znači kako Islam gleda, znači koje je mjesto juloga uloga pravednosti sa aspekta Islama? Bismillah, svala vam, svala vam, r.s.o.l.a. Pa kad je u pitanju vrijednost pravednosti, dakle, kao vrlini, kao, kao pohvanog svojstva, možemo slobodno kazati da je pravednost temelja ljudska vrijednost uh, i vrlina s kojim je došao islam uh, i učinio je, učinio je, da tako kažem, stubom i, i, i glavnim faktorom napretka uh, uličnom, porodičnom uh, i, i društvenom životu. Dakle, pravednost je jedan od najvažnijih principa i temelja islama, bez koje po islamskom učenju, uh, jer je islam Allahova Allaho objava, Allah. Kao takva je u osnovi pravda. Da. Dakle, eh, eh, osnova za sreću, za prosperitet, za napredak u društvu jeste pravda. Zato su pripadnici islamskog umjeta, pripadnici islama, sljedbenici islama, sljedbenici Muhammeda s.a. zaduženi da svim svojim bići, cijeli svoj život, uspostavi na pravdi i da da šire pravdnost i pravičnost u društvu. Dakle islam ide do tla da pravdu i pravičnost da je učinio temeljnim zadatkom Allahi poslanik. Jedna od zadataka temeljnih zadataka Allahi poslanika je to kao što stoji u 25. ajtu sure al-Hadid, je kao što je rečeno avud billahi minash shaytanir Alaqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan liyakuna nasu bil qist mi smo iza stanike, dak Allah Allah je slao poslanike, naše s jasnim dokazima, i slali smo po njima knjige i teraže. Da, da bi ljudi pravedno postupali na osnovu onoga što je Allah slao preko poslanika. Dakle to je zadaća poslanika. U objavu koje Allah objavljivao, da ljude, da sude ljudima po pravdi, da šire pravdu, da uspostave pravdu u društvu. Dakle, Allah Đelešano je slao poslanike zbog toga. Zatim, pravednost kao takva, ona, u njoj se krije svako dobro. U pravednosti je svako dobro. Evo mi vidimo, će docimo, kako je to kad pravednosti nažalosti. Kad nema pravednosti, se... baš tako, suprotno tome, kad nema pravednosti, u nepravdi se krije svako zlo. I posljedice pravednosti i ljubav, i bliskost, i povjerenje, i povjerenje od strane ljudi. Pravednost, na nekako, obavezuje na pokornost. Da li se radilo direktoru, predsjedniku države, bilo kome drugom? Dakle, obavezuje čovjeka na, po, na, po, na pokornost. Na pravdi, što, kako bi kazali islanski pričinjaci, opstoje nebesa i zemlje. Opstoje, to život opstoj na pravdi. Ona je uzrok prosperiteta, beričeta u životu. I svakog svakog hajra i preko pravde se povećava i bereket i imeid u, u životu. Povećava se porodice i tako dalje. Dakle ona je temelj eh, eh zdrave države i opstanka uspostave zdrave države i, i, i pravednog i, eh, zdravog sistema u društvu i opstanka te države. Kako je rekao Šeh Risamintejije Allahu jalla shanu jer je pravedni gospodar će dat bereket i pomoć je pravednog vladara, ne mora on biti musliman. Nevezano kojeg Nevezano kojeg, nevezano koje, koje vjeri. Dakle u pravednoj državi možemo tako kazati, u pravoj državi siguranje i vladari i podanici. A u nepravednoj državi niko nije siguran. Ma državnici, političari, sudje imali na kakvi svoj za, svoju zaštitu koju oni angažiraju i i plaćaju, zbog zuluma, zbog nepravde koju ljudska duša po prirodi ne voli. Ne voli, ne čovjek nepravdu, oni ne mogu biti sigurni. Jer temelj života koji Allah džellešanu uspostavio među ljudima jeste pravednost. Kao kako stoji hadis i Kuciju, uh, kaže Allah džellešanu a prenosi Poslanik sallallahu aleyhi ve Allah je rekao: "Ja ibadi, inni haramtu dhulman 'ala nafsi, fajaltu fajaltha bainakum muharrama. Fala tadhalimu" O robovi moj, o ljudi, ja sam sebi zabranio zulm. Zulm se kod naših šest puta prevodi kao, kao nasilje, ne. zulum je nepravda, suprotno pravdi. Allah je sebi zabranio i vama je zabranio, i ne možete činiti nepravdu jedni drugima. Ne možete činiti nepravdu jednim drugima. Zatim pravda je vaga, kako sto u mnogim ajtemel. Vaga Allaha na zemlji preko koje slabi uzimaju svoje pravo kod jakih. Mazlumi oni maču na nasilje nasilje odnosno nepravda od onih ko, od zlomčara kojim kojim čini nepravdu. Ka u, u jednom od ajeta iz sure Ar-Rahman Allah kaže was mizan. A nebo je digao i postavio terazi. Dakle, ovdje, to je ta vaga. Allah spomni ova vaga znači dakle sredstvo pomoću koje se pokazuje i pokazuje pravda odnosno nepravda. Dak tragovi tog vaganja će ostat ostat, ostat i oni će dati svoje posljedice, pozitivne ili negativne. I nema čovjek, nema čovjeka na zemlji da ne voli slušati o pravdi i da ne, i da ga ne da ga ne pravda. I pravda. I pravedan čovjek i pravetan postupak, on ostaje zadivljen tim postupkom, makar sam bio nepravedan, makar sam bio nepravedan. E vidjeli smo znači da je e jedan od principa na kojem je zasnola naša uzvišena vera pravda i pravednost. Koji su to kur'anski ajeti, da kažemo, ovako najeklatantniji koje možemo navesti za ovu potrebu, koji ukazuju, da kažemo, na, na, na pravednost, na bitnost pravednosti? Naravno, zbog toga što je pravda, što je napravili utemeljen život, Allah Đelešanu u kur'anskim, u Kur'anu na mnogim mjestima spominje, spominje pravde na ovaj i onaj način, u ovom ili kontekstu. Mi ćemo spomenuti samo neke ajete. Jedan od njih je ajete sura ennahl broj 90 kojega naši samim sa, sa bira. ne samo ovdje kod nas nego u islamskom svijetu uči, da ne kažemo stoljećima, godinama stalno na, na hutbi ponavlja samimberi sa tog častnog mjesta ponavljaju ovaj kur'anski ajete. Inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari ja poznat, ajt. Poznat ajt svim onima koji posjećuju džamii. Znate suša muslimani koji idu na džumu redovno za, za, za u 10 navrata nek odu na džumu naučio, naučio, naučili ovaj ajt, uh, Možda on. mnogi ne znaju što znači njegov eto. njegov prijav. Allah zahtijeva pravdu. Allah naređuje pravdu volje bi tako naprave. Ili da kod nas je pravđena Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje i da se dobročinstvo čini, da se do, da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuju. A razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuju. Dakle ovaj kur'anski ajet kako kaže naslučanci nije ostavio ni jedno dobro djelo da ga ne spomenu a samo su dvije stvari osnovne spomenute. Dakle osnova dobročinstva, osnova lepoga hlaka, osnova bogobojaznosti, takval uh, uh, adl, pravednost i i dobročinstvo. Uh, I vrijednost naredbe. Sa ogleda prema onome gleda pre, uh, u odnosu na onoga ko naredži, ko izda Ovdje, koje izdaje, ko izdana naredba. Odje Allahu dželle šanuhu muslimanima i muslimankama pravednost u odnosu na naredžije i ahlak i pravednost je dio tog ahla pravednost je tog ahla možda bi bilo dobro u kontekstu komentara na ovaj kuranski ajat spontano predaju kada je poslanik sallallahu alejhi ve posla Muaz Džebela u Jemen kao kao dahu koji će pozivati to islam je spozna događaj. kaže Muaz bin Džebel naredime poslaniku sallallahu alejhi da da pripremi svoju jahalicu za za putovanje u Jemen a onda mi je kad sam došao pred mesec spreman da idem za jemen, uzevam je za ruku, poslani sve sredem, to radi na najljepši način, upozna šalje čovjeka sa velikim, sa velikim zadatkom. krupanje to zadatak da poziva ljude koji nisu muslimani, da i poznaju sa posljednim Allahom poslannikom, sa posljednom Allahom objevom itd. i tako da li kažem muaze, preporučujem ti bogobojaznost. Dakle, prva stvar je bogobojaznost, a pravednost sad je sadržana u bogobojaznost, tako je u stvari kompletna vjera. Istinit govor. To Ist... je islam. Mi kad govorimo o pravednosti, kad govorimo o ovim osobinama, govorimo u stvari o islamu, o praktično praktičnoj primjeri islamskih principa, islamskih propisa. Ispunjavanje ugovora, izvršavanje emaneta, ostavljanje izdaje. Nemoj nikad biti od onih koji, koji će izdat dali ugovor, da bilo što drugo. Samilos prema siročetu, prema je tim, čuvanje prava komšije, razmišljanje o Kur'anu, savladavanje u srđbi, poniznost, nazivanje selam, blag govor uh, i, i, i dobro djelo. Zatim kaže čuvaj se da ne uvridiš i nikada ne opsviješ nijednog muslimana, da u laž ne utjeriješ onoga koji istino ljubi i da ne smatraš istino ljubi onoga koje ko, ko, ko je, ko je laž uvijek. I čuvaj se nepokornosti prema pravednom vladaru. Odnosno, nepokornosti pravednom vladaru. To je upozorenje poslanika svemoznanđa. Jedna od ovih lijepih osoba iz tog vasijeta se zaključuje dakle, da, da nama islam naređuje lijep ahlak, odnosno ponašanje koji ćemo izgraditi sljedeći Kur'an kur i Sunnet. Kur'an i Sunnet nisu uh, samo uh, ibadet, nisu, nisu samo namaz, post, zekat i tako dalje. Nije samo obredoslovlje, nego kompletan život vjernik i vjernice trebaju da da izgrade na islamu. Recep za sva vrmena red... i za sva društva. Odlično, baš tako. Dakle, ne, aktuel jer je Allahova objava, gospodar svijetova, stvoritelj, zna šta treba čovjek u svakom vremenu. E, na taj način, ako musliman izgradi kroz ove osobine, kroz ove vredne, kroz ove vrijednosti svoj život i ako se ovako bude odnosio prema, prema, prema životu i prema društvu, prema, drugi, prema drugim ljudima, Onda će, onda će on ostaviti pozitivnoj tragovi. Međutim, ako mi svedemo naš namaz, našu vjeru, naš islam, na nekoliko rekata namaza dnevno, to je opet u našu ličnu korist. To je samo za nas. Na post uz Ramazan, na, na, na, na hađi, tako dalje, na, na, one, na one ibadete koji su naređeni na nama lično od Allaha, to je samo za nas onda teško da možemo ostaviti. To ne ostavlja na ljude, na ljude trak. Koliko ostavlja ahlak, odnosno naše ponašanje. To je dokaz koliko smo razumijeli vjeru i koliko je primjenjeno u našim životima. Jer u kontekstu govora o pravdi. Islamski učenjaci kažu vjera, odnosno život, ili ahireti dunjalog, temelji se na, na četiri vrste ljudi. Oni su osnov za, za, pravedan, za pravedan život, za prosperitetan život. Učenjak, alim, koji radi po onome što zna. Zatim, neznalica, onaj koji ne zna, ali koji ima želju da uči, dakle, ne izbjegava da uči, hoće da uči, ne zazire od učenja. Zašto? Zato što mu je Alim uzor uzor. Ovaj Alim zna i njega, i primjenjuje to što zna i onda postiče njega da i, da, da i on uči. Bogataš koji ne škrtari onoma što mu je Allah dao. I siroma koji ne prodaje svoj ahiret radi dunjalu. Znači, to su četiri stvari. Ako Alim bude učio, a ne bude primjenjivo ono što zna, onaj koji ne zna, izgubit će volju za učenje. Reče, vidi ovoga, zna. Neće mu biti autoritet. Zna, a ne radi po nome što zna. Kakva je to pravda? Kakva je to pravičnost? I kakav je ona autoritet? Kakav je to Allah? I kakav je to Islam? Ako bogataš bude škrtario, škrtario sa blagodatima kojim je Allah je lešanohu Onda će siroma, kao što se danas dešava u našem društvu, prodati neke muslima, nek se da deklariše kao muslima, prodat će dušu šeitanu samo da ne bi bio ponižen, da bi imao krov nad glavom, pa će posebni za raznim grijesima da, da ne bi moro da prosi, da ne bi morao da, da, onaj, da čini nešto što, je, što, što će poniziti njega kao ličnost, kao, kao, kao čovjek. Iako čini grih, ali ne voli to poniženje. On će da bimo imao krov nad glavom, da bimo imao šta jest, da bimo oni njegova porodica, on će po svemi zagrijesima. Zato što se nepravedno prema Allahi odnose ove, ove druge skupne ljudi. Zatim, Kur'an ukazi na pravednost prema svim ljudima. To je vrlo bitno. Znači, pravednost je kate opća kategorija odnosi se na na sva stvorenja. Ne pozne, ne apsolutno. Kaže uzvišeni u suri An-Nisa u 135. ajetu: "Euzu billahi minash-shaytanir-racim. Ja eha alladeneamenu kunu qawamin bil-qisti shehadaan lillahi wa lawa ala anfusikum aw liwalidaini wa wala aqrabin." budite uvijek pravedni i svjedočite Allaha radi pravedno, pa makar na svoju štetu i na status svoji bliži i svoj i svoje, svoje rodbine odnosno odnosno svoj svoj roditelj. Uh, uh, dakle euh Muhammed sallallahu kada je poslao Abdullah ibn Rawahu šta to znači koliko kakav, kakav trag ostavlja ona ljude. Kao svi pravdni u svakoj situaciji prema svakom čovjeku. Bio nam uh, uh, rođak ili, ili, ili bio nepoznati čovjek. Bio nam prijatelj bio nam bio nam neprijatelj. Abdullah ibn Rawaha je otišao na Hajber, postao ga poslanstvo, tamo su živjeli jevreji da, da procijeni procjeni palmovike njihove koliko koliko će plaćati pla, porez. I onda su njihovi, njihove glavešne izašle pred njega i ka hoće da ga potkupe da da, da, da bude manja. Mi ćemo tebi dati, nije problem, al samo napiši manji procena da platimo manji porez. Kaže Abdullah ibn Ravaha, radi Allah ne poznati, Ashab Rasulullah s.a.w. E, Takome, Allaha, ja vam dolazim od meni najdražeg čovjeka. Od Muhammada s.a.w. On, on me je poslu A vi ste mi najmrži ljudi jer ste ubijali Allahove poslanike. Niste mi najmrži ljudi zato što ste takvi, ta, što, što ste jevrajajni, nego što znamo vaša djela. Što izdajete ugovore i tako dalje. Mrski ste zbog toga. Ali me ljubav prema Allahovom poslaniku i mržnja prema vama, prema vašim zlim dijelima, neće na da budem nepraveden. Neće na mezi da budem nepraveden. Tada, su, kad, kad su čuli ti riječevi glavešne, su kazali na ovome opstoje nebesa i zemlje. Iako oni to znaju, hoće da ga podmijete, hoće da, da, da ga podkupe. To je islam. To je islam koji se mora pokazati u praksi, u našem, u našem životu. A kad ga nema, onda... Imamo posljedice to... imamo posljedice kakve imamo. Ljudi, ljudi koji se deklarišu kao muslimani kao vjernici koji klanjaju namasku koji obavljaju određene određeni ibadete, ali nemaju ovih svojstava, nemaju osobi, osobina. Onda su loš primjer. Onda su loš primjer i onda stvaraju lošu sliku o islamu tako o islamu takođe. Zatim kaže uzvišeni su'ur an-Nisa takođe 58. Inna Allah ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allahom da emanete dato onima koji su koji su koji su dostojni tih emaneta. Wa itha hakamtum baina an-nasi an tahkumu sudite da sudite pravedno. Da sudite pravedno. Komentari commentari socii, commentare cioè ovaj ayat. Eh uh, poznati učenjak Shahid uh, Sir Kutr rahmetullahi alayh kaže, što se tiče suđenja ovaj kuranski ayat, dakle podrazumjeva potpuno pravdu prema svim ljudima. Prema svim ljudima Ne samo pravo muslimanima. I to je pravo svakog čovjeka samim tim što je čovjek. Dakle, njegova ljudskost. A čovjek je kod Allaha Đalešanom velik sam posebi Sam posebi, sebi. To je krona Allahovog stvaranja. I svaki čovjek je potrebna pravda i pravičnost. Mi, ćemo, mi nekad, zavisno u kakvoj situaciji živimo, ljudi nekad žive u, u, u, držav, u, na, na žive u svojoj matičnoj državi živi u drugoj državi sa drugim ljudima koji ne poznaju, koji nisu, nerođaci, na ne rođaci, ne, ne poznaju. Međutim, ako u toj državi, a mi smo se također uvjerili u to, ako u toj državi vlada pravedan sistem, Postoji, ako postoji pravda, on se osjeća sigurno bez obzira što je daleko od svoje od svoje domovine, što je daleko od svoje porodice. I tako. Lijepo mu je, lijepo mu je živio. Osjeća blagodat praved, pravednosti i ne samo to, nego želi da, da mu se pridruži, da bi, da bi se osjećao još ljepše u, u, u takvom ambijentu, poziva i gleda da i njegova porodica njegova rodbina dođu da žive u takvom ambijentu e je jedan slučaj kad je reč o tome šta znači pravednost kad se ona primijeni koliku smirenost, koliku sigurnost uljeva kod svih ljudi. slučaj koji prenosi Said ibn Musayyab musliman muslimani je se parnični pred halifom Omerom radijallahu ta'ala. i Omer na osnovi iznesenih dokaza je vidio da je pravda na strani na strani jevreje i presudio njegovu korist. Jevrij radostan i sretan zbog toga rekao je tako mi Allaha presudio si po pravdi. On je bilo krivo što mu to kao da kajveli hoće da kaže nisam očekivao pravdu, ali dobio sam je. Ma ljutio se na njeg i kaže što si to rekao? Zašto si to rekao? Kad znaš da ću ja presuditi po Kur'anu i Sunnetu, živiš tu u Medini, živi, živi, živi, živiš s nama i znaš da sam ja prevedan. On mi je odgovorio kaj rekao sam to zbog toga što kod nas u Tevratu stoji zapisano koji god kadija vladar kadija sudi po pravdi s njegove desne i s njegove s lijeve strane stoje meleci i oni ga bodre podstiču Podstiću, ukazuju mu na istinu na dok, na, na dakle pomažemo da da donese, pra, da donese uh, pra, pravi, pravi zaključak da donese da, da presudi da presudi po istini dok god se drži dok mu je god iskreni ijete dok god želi da uspostavi pravdu i da presudi po pravdi kada on odluči ili ako je već zanijetio da presudi na, na, na, na da presudi u korist nekoga koga on više voli i tako dalje Meleke odlazi od njega. Meleke nesete. Da ima više te podrške, koliko ona također je bitna za sve ljude, muslimane i nemuslimane. Govorimo sad o musimanskoj državi. Ima mevza za spominje slučaj halife. Znate, posebno je bitno to potencijirati, znači da nema veze u kontekstu pravde. Znači, da li se radi o ljudima, znači, to je posljedno bitno danas, zato što možda neki ljudi misle da, je, da, je, da su principi Islama, možda imaju pogrošnu percepciju da su principi Islama, eksplicitno usmjerni prema pripadnicima isla, islamske islamske vrstu. Što je potpuno pogrošno. Uvidimo ovdje kroz ove primjere koje ste navjeli. Da... Pa to su, to, su, to su predrasude koje, koje uh, zlonamirnici uh, svjesno i namjerno proturaju i šire. Kompletna povijest Islama, ne možemo možda kazati kategorički kompletna, ali uh, u, u suštini uh, uh, islamska vlast od poslanika s.a.s. pa kasnije preko pravednih halifa uh, u vreme Omrebnog Naziza, evo najveći primjer Omrebnog Naziza, imam Elza i spominje, on je bio njega smatraju i petim pravednim halifom. Dakle, čovjek je za dvije i pol godine uspostavio pravdu u kompletnom islamskom carstvu od, od Kine do, do, do, do Atlantskog okana Pro, pro, pro, pro, pro znači, nažalost, protrače mandate, ali Boga bodem... za, Pogodinu... za dvije i pol godine se ne imala komedat sadaka. Ljudi su išli, mučili se, kad se sakupi zekat i sadekatul fitrun da ljudi od, idu, za, po, po, bili su zadrženi posebne Ljude. skupine ljudi da podijeli to. Išli su prema Iraku, prema Šamu, u sve krajeve islamsko, islamskog carstva, Nisu mogli naći porodice i čovjeka koji je sromašan koji koji hoće se da kaže. Ja imam erza i spominje kanadjanaza i njegovoj. Međeo je kanadjanaza bila kada je kai preselio u međunarizis. Euh vraćao se sa kanadjanazi i video je skupinu kaluđira. Kršćanski svećenika stoje. Ova jedan kad, se, kad su se pozdravili Video da je, da je, da je se umio plačući na dakle, taj brada mu je natopljena na suzama. Pa ga pitam ja zašto plačeš ti ni on tvoje vjere bio. Nije bio, on je bio musliman, ti nisi musliman. Kaže: ja ne plačem zbog toga, pošto ja im poznajem i mama je Zaju. ka ja ne plačem zbog toga što je on moj ili što nije moj, nego plačem zbog svjetla koje je otišlo s njim. Nema više, oni se osje, mi osjećamo da se nama gubi satlop pod nogama. Jer prije, prije halifa, prije njega, nije postupo kao što on postupao. Šta znači i ta pravda? To je, on je bio simbol Islama. I svi su on simbol, je bio živi Kur'an koji je... Upravo tako. On je bio živi Kur'an koji je hodopoznan. Zato ga pored je sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa... Omer je njegov djed, odnosno pradijed, I čak su mnogi kršćani njegov kabur. Njegov, naziv, kad bi naišli, govorili bi kao ovo je kabur prijatelja zato što on to zaslužuje. Kabor prijer jer je zaslužuje svojim ponašanjem i svojim odnos odnosom od odnosom prema zatim Kur'anski ajat Aj, ja je hvaladim ono kunu kawamina uh, lillahi shuhada bil qist. O vjernici dužnost prema Allahu izvršavata i pravedno svjedočite. Wala yajima mannakum ashana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ta Inna kavasneprijatelstvo koje prema nekom osjećate, ne navede da nepravedno postupi. Možete biti bit s, s nekim u zavadi. Možete, može vam biti neko neprijatelj. Ili neko manje drag. Ne, manje drag, možda vas, da, da, vas, da vas mrzi, ali nesmije kako kaže imam etaberi u svom tefsiru ovaj ajed, za ovaj ajed, o, ka, kao da hoće Allah da kaže, ovi koji vjerujete u Allaha i njegovu poslanika, neka jedno od svojstava vaših bude pravetno svjedočenje. Sve je jedno, radilo se o vašim prijateljima i o vašim neprijateljima. Nemojte svjedočiti samo pravedno i ne mojte se osjećati samo s ljudima koji su vam prijatelji, koji su muslimani, nego sa svima. S muslimanima i s muslimanima. Bez obzira ko on bio. Roditelj vaš, sin vaš, čirka vaša ili rodbina bliža, ili prijatelji ili neprijatelji. Kad je u pitanju suđenje po pravdi, morate biti pravedni. Kad je došao jedan musliman. muslimanski vojnik od halife Omera da uzme svoju vojničku plaću, Omer ga je prepoznao, on je još u džahilijet u predislamskom dobu ubio Omerovog brata. I kad ga je Omer vidio, čim ga je ugledao, namrštio se. I ja ono mu rekao u lice kad je došao, kad je tako mi Boga, ja tebe ne mogu voljet, ja tebe mrzim. Al musliman vojnik koji je došao po svoj plaću, nije se dao zbunit. Kaže on Halifa Maria, hoće li ta tvoja mržnja uticat, na ostvarivanje moga prava kod tebe. Kaj neće tako mi Allah. Kaj ja onda ne marim za tvoj mrežni. Mene, mene to ne zanima. E, što te, volije bi naravno da me voliš, ali ako je to tako, ako ćeš ti biti pravedan i u pravedno svojoj mrežni, ako ćeš pravedno postupiti, pra, pravedno postupi, ja, sam, ja, sam, ja sam miran, ja nemam, nemam potrebe da, da, da, se, da se sikiram. Ili kao što je došao jedan ashab Ali, radi Allah, to kaže mu, uvođu pravovjernih u vrijeme njegovog helafeta, kada bi ti došla dvojica parničara, dvojica ljudi koji se spori oko nečega da im presudiš. Jedan te voli više od svoje porodice, više od svoje djeci, a drugi te mrzit toliko da bi, kad bi imao priliku, ubio, ubio, ubio bi te bez, bez, bez imelo razmišljanja. uči čiju bi korist presužio? Kako je to pitanje? Kada bi presuđivo u svoje ime, naravno da bi presudio u korist ovoga ko ime voli. Ali ja sudim ima Allaha Đalešanu i ta mržnja, neće ja prema meni ili moja prema njemu, neće me namestiti da presudim, presudim nepravedu. U prvost ovom ajetu spominje dakle, da vjernik i vjernica, to je to svojstvo njegovu, ne smiju se ima Allaha bojati ničijih prijekora, ne smiju naginjati bogatašu u njegov, njegovu korist svjedočiti radi njegovog bogatstva, svjedočit u korist vladara, u korist neka, nekoga koji je na poziciji samo zato što se boji. da naš, na, znači, U ime Allaha nema straha od prijekora bilo čije kad je pravda opitanja ili odbacivati romaha nekog koji je nepoznat u društvu zato, zbog toga što, što, što je u, u, u takvoj poziciji. Može samo mođ da kao pro, pro, pro, pro komentator sam za to svedočenje odnosno da kažem stavljanje e, govorenje istine u kontraslu. mislim da li se to i samo na ono klasično suđenje koje se odnosi na suđenje ili je to ipak kroz svakodnevni život jer mi svakodnevno dolazimo u situaciju da kažem da moramo posvjedočiti u nekim situacijama pa je požeglim da muslima, naravno bude a svako od nas dođe u toj situaciji da kaže da, da mora opisati nekoga kao takvog kao takvog kao takvo da pravedno kaže o njemu iako je to nije klasičan koji je Naravno, naravno, ne odnose se samo na, na, na, na suđenje pred pred pred sudijom, dakle, u, u, u, u sudnici nego u svakodnevnom životu. Kadog, dakle uh, najveća najveći džihad je poslanik. Jest reč istinu pred nepravednim vladarom. Njemu u lice, njemu uoči oči kažati. javne ličnosti podliježu tome, one koje obnašaju određene funkcije direktoru firme, presiniku države, presiniku općine, sudiji i tako dalje. Ono me koje koje nadređen, koji ima nekakvu ulogu u ulogu u društvu. Ne smije, bit, ne smije to bit iznošenje onoga što nije, iznošenje neistina o njemu, ali pravednost vjerodočiti jer to će popraviti odnose. To će donijeti donijeti mir u društvo i prosperitet u društvo. Bez takvog svedočenja videćemo kasnije kad budemo govorili upravo smo doći na šta je rekao poslanik sa selemotume, to će to stvara haos i nemir kod svih ljudi. Posebno to u poželjno kod ljudi koji su uglavnom u spomenutim kategorijama ljudi koji imaju neku da kažemo vlast u svojoj ruci, posebno je poželjno da se kod njih nađe. Evo sad spomenemo što ukratko čuli smo nekom koliko prelepi ajeta i primjera koji su naveli iz života prve generacija, kakve su poruke Allahu poslanik alejselam na temu nisme nekom kosnomih hadisa koji bismo mogli spomenuti za jednu ovako priču. Naravno Muhammed sallallahu je i kao Kur'ana i kao Allahov poslanik i kao pravedni sudija, onaj koji je primijenio Kur'an Kur u svom životu u Medinskoj Medinskoj zajednici stao upozoravao ashabe i sve ljude na, na pravednost. Između mnoštva hadisa Poslanika na, na na tu temu. Uh, ja ja bih ovon prilikom sam spomenuo neke koji su vrlo karakteristični za, uh, da, da bi mogli izvući pouku pouku iz tih hadisa, koje Poslanik sallallahu alajhi wasallam poznati hadis koje kome mutafekun alej odnosno koji koji je bliže Buhari i Muslim. Uh, Allah će na sudnjem danu u okrilje svoje milosti ili u svoj hlad kako stoji, stoji u hadisu. Kad ne bude drugog hlada, kad ne bude drugog spasa na sudnjem danu, sve su, dakle, sve su opcije, sve potrošene. opcije su potrošene. Ljudi pred pravednim sudjom, pred gospodarom svjetova, Allah će tada zaštititi, staviti u svoj hlad sedam onih vrsta ljudi ili kategorija, između ostalog na prvom mjestu je pravedni vladar. Pravedni vladar je to zaista veličanstvena osobena. Zatim pravedni vladari uh, ili pravedni ljudi se kod Allaha će biti na mimberima od nura, od, od, od svjetla s desne strane gospodara svijeta obodve njegove strane su desni uh, oni koji su bili pravedni u svom vladanju u suđi u suđenju u svojoj porodici i prema onima koji su bili kojim su bili počinjeni bez obzira bez obzira kakve su mi funkcije vršili takođe kaže poslanik sallallahu Selem ve sellem u hadiskoj knjigama Tirmizi najdraži Allahu i najbliži njemu biće pravedni vladar na suđenjem dan a najmržiji Allahu i najudaljeniji od od njegove milosti i najgoru kaznu će kušati onaj koji je bio nepravedan kao, kao, kao vladar. Zatim, hadis kojeg je prenose Buhreira radijal-lahtunov koji im kaže, poslanih sada selem, sad pravedne, pravedne vlasti, sad pravde, draži Allahu Đerlešanu od 60 godina dobrovoljnog ibadeta. A sad nepravde, sad zuluma, teži je kod Allaha već nego 60 godina provedeni u griješenju, u drugim griješima mimo toga. Nema, to, to je Iz ovog hadisa zaključimo šta znači pravda, šta znači nepravda. Dobrovoljni badet, misli se na na file, bilo koji je dali namaz, post i tako dalje, 60 godina, kad bi se stavilo na, na jedan ta svage, jedan sat pravde je preva, bi pravda. Zatim, kaže poslani Sala Selem, U hadisu koji je bliži me imam Bezarit Taberani, nema ni jednog čovjeka koji je bio nadređen makar desetoricu ljudi, skupnio 10 ljudi. A da na sudi dan neće doći okovani u svezanih ruku na potiljku, osvezano okove i ti okovi biće oslobođen tih okova te okove će osloboditi njegova pravda ili će ga uništiti njegova nepravda. Ako je bio, bio nepravedan. zatim Uh, također u hadisku imam Ahmed ibn Hibban, kaže u poslame sallam, i pravedan sudija će na sudnjem danu poželjeti da nikada nije presudio nikome, između dvojice ljudi, parničara, makar oko najobičnije datule. Jedna datula. Dan. Poželjet će da nikada nije presudio nikome. Zato što će biti pozvan odgovornost. Pozva, pozvana odgovornost, a mi ne znamo kako će nam biti presuđeno kakvi sve motivi kod nas bili tako da dalje. Čak ako smo imali pravedne motive, možda uh, i, i nijete, možda, možda ipak nismo presudili po pravdi. U suštini pravedan sudija koji ima ispravne, ispravne namjere, ali možda nije pravedno presudio, poželjet će da nikada nije presudio. A kako on, oni koji namjerno, svjesno sudi, ne pravedno i ustraj, ustrajavaju to. Evo vidjeli smo kroz u nekoliko primjera posebno mi je dojmovalo to da e, su islamski principi nas zasnovani na tome da se predno zdravje e, društvu kroz primjere vladara. Kako smo spomenuli dva dva hadisa u kojima se govori da će Allah dž.š. posebno misli staviti pravo na vladare. Irovatno zbog toga što to ima veći utjecaj i širi nego na pojedinačnom na, na pojedinačnom nego a kakva, kako, kako kako islam odnosno islamski principi iz izvora Kurana Kurani Sunne gledaju znači na tu kategorizaciju Kako se kategoriše znači pravda? Prema kojim ljudima se posebno treba biti pravedno? Kako s, s tog aspeta možemo progovoriti oraj, nekoliko savjeta? Pa što se tiče kategorija, dakle, pravda se mora primijeniti kompletno u životu. Mo, mogli smo kazati pri svega čovjek mora biti pravedan prema Allahu dželješanu. To se Pre... mislio zato što i ranije smo govorili znači da svaki musliman gleda u odnosu prema Allahu dželješanu, prema sebi, prema svojim bližima, prema malo da pojasnimo te neke oblasti. Jeste. I to je osnova. To je osnova jer muslimani i muslimanka uređuju svoj život kompletan i odnos prema životu i prema drugim ljudima u odnosu na, na, na, na gospodara svijetu. Dakle, a koji je, što znači biti pravani prema Allahu Đelešanu? spoznati gospodara svjetova, izvršavati ono što je Allah naredio u svojoj objavi jer je to dobro za nas, a ostaviti ono što je, što je Allah zabranio, zahvaljivati Allahu na blagodatima onako kako je Allah zadovoljni i kako, kako je naredio. Onaj ko se bude tako ponašao i ko bude pravedan, ko Allahu njegovo pravo, a najveći je Allahu pravo kod njegoviru. Iako je Allah neovisan od, svo, od, od svojih svoji stvorenja, nema sumnje da ćemo biti pravedan i prema, i prema stvorenjima. Ko da pravo stvoritelju, on će sigurno biti pravedeni prema stvorenjima. Zatim, pravednost prema ljudima, prije svega prema njim najbližnjim, prema svojoj djeci, prema svojoj porodici, prema bračnom drugu. Zbog nepravde i zbog zuluma, koliko je danas brakova razorano upravo zbog toga. Zbog nepravde muža, prema prema suprugi ili ili obrnuto. Zatim, pravednost prema djeci. To što je čovjek poslaniku, sallalove selama, mi kaže Allahu, poslanići, ja bi želio da mi ti budeš svjedok jednog ugovora koji ću ja potpisati, odnosno jednog uh, uh, testamenta, vas ijeta, hoću da oporučim i da dam uh, kao poklon uh, jedn, uh, dio imetka svog svom sinu. Kažem, muslima se szelem, koliko imam djeceke, imam toliko djeceke. Hoćeš svima dati isti poklon, kaj neću, kaj ja neću biti svjedok nepravdi. Ja neću biti svjedok nepravde. kaj moraš biti praveda pravedan u svojoj porodici, pravedan prema djeci, ne smiješ davati prednost jednom djetetu nad muškom nad bez obzira s što sintira što s si njim ti, ti roditelji. Dakle, samo na, na taj način se stvara harmonija i u porodici. Ako djete vidi nepravdu, a iako djete voli svoje svoje roditelje, odnosno roditelji vole svoju djecu, ali ako malo samo osjeti pa im se čini nepravda, nastaje nastaje nastaje pometno i haos haos u porodici. Vaša pravda na stalnom testu je rekao Upravo upravo upravo tako. Upravo tako, pa na, na mi smo na životnom ispitu stalno. I kad je u pitanju pravednosti, kad je u pitanju skromnosti, kad je u pitanju daržljivost i steneljivosti i tako dalje, upravo zbog toga o tome i govorimo, da bi podstakli sami sebe prije svega i druge da a, a, ako jer pravim i svakodnevno pravimo greške, svakodnevno ali nije problem napraviti grešku, problem je problem je kad čovjek ne da priznaje da je pogriješio i neće da se vrati. Neće da se vrati. A svako od nas posreće pada i, i, i ustaje. Zatim, pravednost uh, učitelja, profesora, nastavnika prema, prema djeci, prema učenicima, prema, prema studentima, to je ono o čemu se danas masovno priča, o čemu se masovno govori, zbog toga nastaje haos u društvu. I zbog, uh, uh, Kada bi, kada bi samo to pokušali, trebalo nam mnogo vremena da te, samo a, o, toj tu, o, o toj temi, da, da nju elaborujemo na, na, na pravi način kroz prizmu Islama. Mi govorimo o tome. Ja, jer jer nepravda tu, uh, nepravednost. Uh, profesor ima uh, ili roditelj, kolega je ili pri, kućni prijatelj se nekim profesorom, nekim nastavnikom. odma se čini medvjeđa usluga. Nije to nikakva usluga. Dijete koje ne zna, ti ćeš njega pustiti. Pustit ćeš ga da prođe, sutra će ono zvrštvo akultet, neku dužnost, biće ljekar, biće, biće, biće na ovoj ovaj funkciji. Nije sposobno za to. I zato nastaje haos u društvu. Zat, zatim, međutim, iz ovih kuranskih ajta i hadesa posl. nj. s.s. ipak se uh, naglasak najviše istavlja na nadređeni. Na, na, na dakle, pravednost ljudi koji su vladari, koji uh, su šefovi, koji su direktori, koji su sudije i tako, i, i tako dalje. Uh, I ona, dakle... Od njej zavisi, od njej zavisi uh, prosperitet kompletnog društva i kompletne, kompletne zajednice. Uh, uh, vladar kao vladar u islamu i po islamskom učenju u stvari on treba da bude sluga narodu. On treba da bude sluga narodu. Ako ako nije, ta, ako nije to, jer to je teret, to je mane za koji će se odgovarati, Nažalost kod nas je se nas vlast svatila samo kao, kao uh, dobar način da čovjek uh, prosperira u hedonološkom životu, da sebi o sebi svoju porodicu bez uh, uh, dobre prihode, dobar život, konforan Zem. život i tako dalje i njega ne interesuje ništa drugo. Njega ne interesuje ništa drugo. A pogledajte kako ka što kaže Omer Radjelano, kada bi koza u Iraku slomila nogu, Omer bi bio kri subtilnosti kako Omer doživljava doživljava svoju vlast, svoju, svoju vladavinu. To je, to je taj emanet. I on ako, a vladar ako neće, vladar treba bude prvi koji će, koji će u korinu sasjecati korupciju, nepotizam, nepravdu, zulum koji, koji neko drugi čini. Ali ako je on izvor, Nažalost, kao što je kod nas danas, ako je vladar izvor te nepravdi, nepotizma, korupcije, mita i tako itd., šta možemo očekivati od drugih? Oček... Halifa Omera radi Allah. Dakle, se, već smo spomnjali nekoliko primjera, ali zaista je zanimljivo jer on, on je poznat u povijesti kao pravedni vladar. <laughs> Bez obzora što je bio vrlo strog, ali je poznat bio po svojoj pravdi. Bio je u posjetu šamu posjeti Šamu kao halifa i vratio se. I sad odmah je on iskoristio priliku da vidi kako narod živi u Medini dok je on otišao je sam, bez ikakve pratnje. I sreo jednu staricu i poselamio je i kaže jesi li išta čula za Omera kažu da se vratio živ i zdrav. Ona ne zna, ne zna njega. Iz Šama ona mu kaže Allah ga ne nagradio. Kaže Omera zašto? Kada je tako mi Allah, od kako je postao halifa, nikad od njega nisam dobila, a sromašna starica, sama živi, nikad od njega nisam dobila ni dinara, ni dirhema, ni zlatnika, pošto dinara bili zlatni, dirhem i srebrani, srebrani novac, koni. Onda Omer kaže, pa dobro, možda Omer ne zna, kao halifa, ne zna za tvoje stanje. Kako ti živiš, kad bi znao, sigurno bi te pomogu. Onda je mudra starica muslima, kako razumijeva islanka je, subhanallah, ja sam mislila da čovjek bilo koji ne može, musliman, ne može postati vladar i ne može biti vladar, a da ne zna kako mu pojedinačno živi svaki njegov podanik od mašika do Maghriba. Onda je Omer zaplakao i sam sebi rekao svojom, Omer je teško tebi i ova starica je mudrija od tebe. I onda je kaže, a... Ja bi zbog našeg halifega, da, ga ne, bi, da, ne, bi, da, da ne bi halifa bio u propaštenju na dunjaluku i na ahiretu, da bi odgovaro pred Allahom za ovo, ja bi želio da ga, da taj zulum koji je prema tebi nepravdu učinio, da, da je otkupi. Kažem na sredstvu, ti izigravaš sa mnom? Ja nisam tako je Allah. I na kraju se dogovorili da on otkupi tu nepravdu koju je Omer učinio za 25 zlatnika. Dok su oni to razgovarali, naišli su Alija radijal latonani i Abdullah i I nazvali su mu salam i kaželi Assalamu alaikum, ja emirul mu'minin. Oslovili su ga sa emirul muminin. Tada je tek starica shvatila kome se radi. Pa sam ihvatila za glavu i kaže, subhanallah, teško u meni. Kaže ja sam u u lice vrijeđila halifu muslimana. Kaže, Omer, ne boj se. Onda je uzao jedan komad kože i napisao, kaže, vas dvojica doćete, budite svjedoci. Kaže, ovo je ugovor a, koji potpisuje Omer, halifa muslimana i preko kojeg u kojem stoji da je on otkupio taj taj zulum učinjen prema toj toj starca 25 dinara. ako ja umrem pri vas stavtovu s mojim šefinima zajedno da svojim sretnim Allahu dželle to je, to je uh, uh, Dakle, kad, kad halifa, kad vladar gleda da svaki vid nepravde je sasvijeća u korijenu, da se brine o svojim podanicima, da im olakša, ne da oteža, da ih ne eksploatiše, da se ne iživljava nad njima, da ih ne čini zulum, i ta, i ta, da, da, da, da gleda da se rasporedi, rasporedi po, po tim resorima koji su važni za društvo, najsposobniji ljudi, najbolji ljudi, najpošteniji ljudi, onda će biti hajro društvo. Čak prema svojoj porodici jednog aprila došla je uh, njegova ćerka Hafsa, naša majka, radim, žena supruga poslanika sallallahu alejhi ve Hafsa, došla kod svog babi kao halife pošto je čula da je dobio veliki metak. i kaže babo, uh, ti imaš obaveze prema svojoj porodici, pa udjeli nam nešto od toga što se dobio od imetka. Ka kćeri Ja imam obaveze prema vama ili vi imate pravo u mom imetku, u babnom imetku, a ne, a ovo je imetak muslimana. Ti hoćeš da pomogneš drugim muslimanima, a hoćeš da uništiš svoga bavu. Ne možeš dobiti iz koji pripada muslimanima. To je, uh, su vodili, dakle, to, to, ja to su primjeri uh, u kojima mi možemo tražiti sebe. Da li bi mi tako postupili? ili da li bi blize tako postupiti? Posebno mogu naći sebe oni koji su danas, koji obnašaju... I, I te kako, odljeđen. u stvari ne mogu sebe nikako, mogu se naći u, u, u, na suprotnoj strani. Znači, pomoć iz imetka svih građana u države u kojoj, u, u, u kojoj oni vladaju, a, a prigrabit za sebe ono što njima ne pripada i dati svojima, a, a ni blizu neće postupiti kako je postupio halifomer. Također, kad se u pitanju sudije, to je kategorija ljudi, koji je vrlo važno va, va, va, va, i radi vrlo važan posao uspostavlja na taj način pravdu u društvu sudi po pravdi i ako sudije budu pravedni ako nisu sudije korumpirane ako nisu pošto je, pošto je ta profesija sama po sebi e, sklona ovoj korupciji evo zanimljivo je da spomenemo Omer Aziza što je on radio kažu da je on davao sudijama ono što što, što, što im može biti za plata koliko može biti za godinu dana Da ih ne bi slučajno... A pitali se ga što to radiš kaj je da ne bi samo uzimali mito, da ne bi srušili taj kompletan sistem svoju nepravednom vlašću i posijali smutnje smutnj. jer nema bereketa onda u takvom društvu. kar je poslanan sa Selem, uh, tri su vrste sudija, odnosno kadija. Jedan će u džennet, a dvojica će u džehennet. U džennet će onaj koji zna istinu sudi po istini. U Džehrenemću onaj koji zna istinu, či zna dokaze na sudu, ali opet sudi, sudi, sudi, onaj, po, po, nepravedno sudi i onaj koji sudi bez znanja. Ne možeš suditi bez znanja i ćeš sigurno suditi suditi onaj e, nepravedno. E, zatim, kaže poslanica, sallallahu alaihi sallam, ko od vas bude iskušan sudstvom, neka bude pravedan. E, poslušajmo ovaj govor poslanika, sallallahu alaihi sallam, kako spomenje svaki detalj koji se tiče sudije odnosno kadije ko od vas bude iskušan, iskušan. to isku zaista je to iskušenje sudstvom neka bude pravedan u govoru u izražavanju u intonaciji svojoj zatim u neverbalnoj komunikaciji u pokretima da li, da li, da li to bili pokreti lica ili ruku i tako dalje neka ni na koji način aluzijom bilo kakvom nesugerišena nepravda Uh, zatim u sjedinju, zajedno sjedi na, na, istom, na istom mjestu obodvojica parničara i neka ne podiže glas na jednog parničara ako to ne čini, ne čini i s drugim, kad je, kad je to potrebno. Uh, kaže, jedan jevre u Medini došao da se parči s Aliom radijela pred Omerom kao halifom i kad su došli, kaže Omer, uh, Stani pored svoga parničara, ja, Abel Hasan. Ne isti rame. No, u isti, isti rame. Međutim, Alija je stao, radijelohan, stao je pored tog čovjeka, pored evreja se parničio, ali je po u ulicu. Omer je to primijetio. Teško mu je krimo Kada ka je završeno suđenje, prišao mu i kaže što se naljuti. Je se naljuti zbog toga da sam ti ja rekao da staneš pored, pored ovog čovjeka s kojim si se parničio. ka nisam tako mjel Allah nego sam se naljutio zbog toga što si me nazvao pred njim nadimkom koji je meni najdražinata i našim ukazao počast rekao sebol Hasan i rekao Alija da ne bi jevrei pomislio kako je neprave, kako, kako muslimani sude na na na čak taj moment. taj momenat ja za tebe na sudu nisam Abdul Hasan ja sam za tebe Alija što znači, stranka od st klijent str klijen koji, koji je došo da, da, da, da se parniči e, također kad je u pitanju e, sudstvo kaže ali radi je na poslama i poslan se selam u Jemen da, da, da budem sudija da budem kadija pa sam rekao Allah poslanče ja sam mlad nisam ja iskusa, nemam iskustva nema dovoljno znanja pa mi je rekao poslan se selam Allah će te Allah će uputiti tvoje srce učvrstit tvoj jezik tvoj jezik i ti ćeš pra, po pravdi suditi i kada se protobom budu parnični ljudi, dvojica ljudi. Nemaoj ni pošto nikada presuditi, a da ne saslušaš ob두je strane. To je također jedan momenat koji koji, koji koji je vrlo važan, vrlo bitan, bitan kad je pitanje kad je pitanje sudstvo. Da to su te kategorije uh je, je važno spomenuti gdje je potrebna pravda, potrebna je u celokupno životu i ako toga ne bude, onda onda ne možemo očekivati bolji i tako društvo. Evo što smo dovoljno da kažem savjeta, poruka, primjera, prelijepih eh, prema svim i prema svamu i svakome da kažem i prema onima koji imaju manju odgovornost kao i onima koji imaju veću odgovornost i onima koji donose neke bitne o, bitne odluke za društvo. Evo samo za kraj možemo da spomenemo neki općenti zaključak, budući da je tema, mislim da se u ovoj temi zaista mnogi, mnogi pronaći, a posebno zato što je ona uh, aludirana na one koji koji donose odluke i koji, nadamo se, da će svi uzeti neku poku. Pa evo samo neki uh, zaključak za kraj, budući da smo poprilično iskoristili naše vrijeme. Pa jasno je da bez pravdi nema napredka društvu. To moraju znat' svi ljudi. Dakle, bez obzira bili oni vjernici, bili nevjernici. Nema napredka i na kraju čeka loš kraj, loš završetak i čeka a, haotično stanje, haotičan život svako društvo u kojem u kojim, a, caruje nepravda. Jer, poslanista Selem kaže, troje spašava, troje donosi uspje i spas i na ovom na budućem svijetu, a troje upropaštava. Troje koje spašava jesu pravednost, prvo pravednost. U sržbi i u zadovoljstvu. To je vrlo važno, jer čovjek često puta ne bude pravedan kad, kad, ga, kad ga srđba savlada, kad se naljuti. Strah od Allaha u tajnosti i u javnosti i umjerenost u bogatstvu i siromaštu. To je ono što spašava šovjek. A troje upropaštava nezasita pohlepa, slijedženje strasti i samodopadljivost. samodopadljivost. To je jasna poruka poslanika sa svom. I za kraj možda bi bilo dobro... Da, da kao šlagvort spomenemo priču također koja je vezana za Halifa Omera koji je bio simbol simbol, pravi, simbol, pravi, simbol, simbol, simbol i zašto na na na smo i ciljano uzeli njega kao jer je zaista bio simbol pravednosti. kad govorimo dakle o, o Kur'anu kur'anskom odnosu o islamskom odnosu prema pravdi i pravičnosti šta ona znači u islamu kad bizantijski car je poslao svog zaslanika jer u to vrijeme Omer je bio strah i trepit za, za sve vladare okolnih država dakle dvoju najvećih carstava bezantskog i persijsku pojavai pa bez na, na sam spominje njegovog imena što bi se reklo i trese se dvori dvor, dvor tih tih careva i kraljeva i kisri i perzi posla svog poslanika ka idi u Medinu da nam doneseš informacije, da se sretneš s tim čovjekom, da vidiš ko je, o kome se radi, ko je ta njihov car, kralj, ko, ko, ko vlada nad njima. I došao je i pitao mi gdje, gdje je vaš kralj. Ashabi smo rekli mi nevamo kralja, mi imamo emira, mi imamo uh, na, našeg vođu koji je uh, isti, među, među, među jednakima. Ra, po, Potpuno rano, ali mi smo ga izabrali za, za našeg halifu. A gdje ga mogu naći, kje sad ga nema tu, nema ga ni u Meshidu, nema ga njogo i kući negdje izišao iz Lamedine. I onda je se nekim od Asaba otišao da ga, ga potrebe našli svomera, spava pod, pod, pod drvetom. I njegov štab koji je stalo s po, po, pored njega. Jel ovo vaš vladarka jest jeste. I onda je ovaj čovjek rekao, izrekao važn, va, važn, va, važne riječi, kao, pou, kao pouku, kje je, Sudiš po pravdi, siguran si i sad možeš mirno spavati. A naš car je nepravedan i pravedno je da ne može mirno spavati. I pravedno je da ne može mirno spavati da je, da, da je nesiguran. Zato molim Allahi da nam omili pravednosti, da je učini sasnajnim dijelom naših naših života, a da nam nepravdu i zulum učini mrskim i da je odstran iz naših života. Profesor, hvala na ovim zaista prelijepim savjetima za koje se nadam da smo se primarno, kao što smo spominjali, okoliste mi, a i gledalci. Poštovani gledalci, e, ubijedljen sam da je bilo dovoljno lijepih i poučnih savjeta i primjera porad kuranskih ajeta i hadijskih tekstova koje je profesor naveo i dovoljno da do narodne mise razmišljamo i da se pokušamo, kao što profesor u jednom momentu reče, pronaći u onim, u onim dijelovima gdje zaista trebamo povesti računa o sebi i svom ponašanju, u kontekstu probodnosti do narodnog gledanja assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh <tune>